6. Третього дня, коли ми вчилися копати ями, у нас з'явилася перша втрата. Маючи такий запас енергії у озброєнні, використовувати звичайну лопату було непрактично. Хоч цілісінький день запускай гранати, не отримуєш нічого, крім мілкого заглиблення. Тож звичним став метод, при якому ручним лазером робився отвір у землі, після охолодження в нього закладався заряд вибухівки з таймером, і ще було б непогано засипати його зверху чимось. Звісно, на Хароні небагато вільного щебню, якщо перед цим не робити поряд діру. Єдиним ускладненням при усій цій процедурі був відхід. Для безпеки, як було сказано, вам варто заховатись за чимось направду надійним, або відійти метрів хоча б на сто. Маєте три хвилини після встановлення заряду, але просто так відбігти не можна. Це небезпечно, як мінімум, на Хароні. Інцидент стався, коли ми робили справді глибоку яму, як для підземного бункеру. Для цього нам потрібно було зробити дірку, спуститися в воронку і повторити процедуру знову і знову, поки не стане вдосталь глибини. У воронці ми використовували заряди з п'ятихвилинною затримкою. Але навіть цього часу ледь ставало, бо дорогу до гребеню кратера варто обирати дуже уважно. Майже всі вже зробили подвійні ями. Всі, крім мене, і ще трьох. Думаю, ми єдині, хто справді уважно дивилися за тим, як Боуванович отримала на горіхи. Всі були на добрих дві сотні метрів звідти. Мій конвертер було налаштовано на сорокократне підсилення. Я спостерігав, як вона зникає за краєм воронки. Після цього я міг лише чути її розмову з Кортесом. «Я внизу, сержанте!» Звичайний радіообмін було припинено задля вправ на кшталт цих. Нікому, крім Кортеса і бійця, не дозволялося виходити в етер. «Добре. Рушай до центру і розгрібай уламки. Не поспішай. Не біжи, поки не натиснеш кнопку». «Так, сержанте». Ми чули тихе відлуння стуку камінців. Звук передавався через підошви її чобіт. П'ять хвилин вона мовчала. «Дісталася одна», – доповіла жінка дещо захекана. «Лід чи скеля?» «Ох, це скеля, сержанте. Зелененька така». «Значить, користуйся меншою потужністю. Дві десяті. Розсіяння чотири». «Холяре, сержанте, я так до віку куперцатися буду». «Так, але порода має кристали гідратів. Грітимеш зашвидко, і вони роздробляться». А після ми просто залишимо тебе там, дівчинко. Мертво і закривавлено. Нехай. 0,2. РЗС-4. Вал воронки замигав червоним відбитим світлом лазера. Коли заглибишся на півметра, з звуйся РЗС до двох. Прийнято. Це зайняло рівно 17 хвилин, з яких три на другій позначці розсіювання. Я міг собі уявити, як втомилася її рука з лазером. Відпочинь п'ять хвилин. Коли отвер перестане світитися, увімкни детонатор і кидай. Потім виходь назад, зрозуміло? В тебе купа часу. Зрозуміло, сержанте. Виходити му. Голос звучав нервово. Ну, бо ж ви не часто відходите від тахіонної бомби в 20 мікротон на пальцях ніг. Ми пару хвилин слухали її дихання. Ось він. Тихий звук сковзання, з яким заряд сповз униз. Тепер повільно і спокійно. В тебе є п'ять хвилин. Ага, п'ять. Ми чули її кроки, повільні і регулярні. Потім, після початку видирання, звуки стали менш регулярними, можливо, дещо різкішими. Лишалося чотири хвилини. Холера! голосний звук дертя, потім стукіт і удар. Холера, ясне!» «Що не так, рядовий?» «От, холера. «Тиша!» «Курча дошка!» «Рядовий, ви не бажаєте, щоб вас встрелили, тож кажіть, що не так!» «Я, курва, я застрягла! обвал. Холера, зробіть щось!» «Я не можу рухатись, лайно! Я не можу рухатись, я...» «Заткайтесь! Я заткайтесь як глибоко. «Не можу, холєра, моєю йобаною ногою повершити! Допоможіть!» «Значить, дідько, користуйся своїми руками! Штовхай! Ви можете тонну зрушити з місця кожною рукою! Три хвилини!» Дівчина перестала лаятись і почала монотонно бубуніти певно російською. Вона важко дихала. На фоні чувся звук відкидаємого каміння. «Я вільна! Дві хвилини!» Голос Кортеса був пласким і беземоційним. «Біжи так швидко, як зможеш!» За 90 секунд вона з'явилась, виповзши з кільця. «Біжи, дівчинко! Тобі краще бігти!» Вона пробігла п'ять чи шість кроків і впала, проповзла пару кроків, підвелася і побігла. Знову впала, підвелася. Що йшла вона досить швидко, але коли здолала лише 30 метрів, Кортес наказав. «Добре, Буванович! Лягай на живіт і лежи спокійно! Десять секунд!» Проте вона або не чула, або хотіла здолати ще невеличку дистанцію, тож продовжувала неуважно високими стрибками бігти. В якийсь момент на вершині стрибка спалахнуло, загриміло. Після того, як щось велике вдарило її нижчі шиї, безголове тіло закрутилося фонтануючи червоно-чорною спіраллю льодяної крові і плоті. Вони акуратно осідали на ґрунт доріжкою кристалів, які ніхто не насмілився потурбувати під час збирання каменів, під якими ми поховали щось висушене. Тієї ночі Кортес не читав нам лекції, навіть не з'явився для підвечірка. Ми всі були дуже люб'язними і не боялися про це говорити. Я ліг з Роджерс, всі повмощувалися з добрими друзями. Але все, що їй хотілося, так це плакати, і плакала вона так довго і сильно, що навіть я почав рюмсати.